Så där jag nu äntligen är vi igång. 293. Ja. Moddock. Ja. 2020. 2021. Det är väl lika, det är väl lika eländigt som som allt annat runt ja. om. Ja. det är väl. Det. Jag måste bara Pråga fråga tabellen. Ja. Skitbrått står på huvudet. Ja. Jag tänkte bara, hur tänkte du när <laughs> du tog det som ett alternativ, eller som du skriver ner på en lapp? Tänkt inte alls tydligen. Det <laughs> kommer inte ihåg det nämligen. Men... Vi har ju haft... Eh, vi hade ju en modopod en gång. Och det var väl den kortaste podden. Vi, vi får se. Det var mycket... Jag kommer ihåg att jag klippte den och klippte den jävligt hårt också. <laughs> det var ju ingen mellanrum. Ja, men det, det var, var under tre minuter, ja. tror jag. Bara att ta <laughs> Ja, det var väl ja. ingenting. Jo, man kan säga att det har börjat starta illa. <laughs> det så där. Tre... Tre matcher och... vi säga att spel vi spelar in nu i... 16. 16 15 oktober. Eller mm. tre matcher som <laughs> Ja. Två förluster och en empengare. En Mot starka handbollsnästen. Är det handbollen som kör Kristianstad? Mm. Handbollsnästen Kristianstad piskade i ett modo. Rättvist läste jag. Ja, ja. Det var tydligen Målisen som hade rädda 55-skott i modo som var bäst säger ganska mycket. Ja, Nu har jag inte kollat vad Bäverna skriver, men han brukar ju vara. Mm. Eh, nu kommer en en överraskning här. Jag har faktiskt gjort en lista. Har du? Ja, inte bara en lista utan två listor. Okej. Okay. Eh, en lista över den 11 i topp. Över de roligaste namn i modotruppen. Okej. Okay. Vill du höra det? Gärna mm. eh, Nummer 10 Linus Lundin <laughs> Målis Nummer tretton Skulle även kunna vara vad heter det? Linus Lindin Ja eller, eller Lunus Lindin Lindin <laughs> Jag tänkte nästan Ska jag sätta smeknamn på dem också Och ha en viss Lunus Lindun. Men, men ja, det blev inte så eh, plats Smaka på Filip Svensson Aldrig hört det men jag ska... Uno har jag hört om som är kanske en släkting. <laughs> vänta, vänta. Uh, Sven, Philip Svenningson. Mm. Do dotter till Uno, håller på uh. <laughs> Forward, nummer 15. Mm, ser uh, Nionde plats. Alexei Hepponjemi. Nummer 10, forward. Mm. Han ser liten och barnslig. Njemi. Uh, sen har vi åttonde plats. Tobias Wiklund Ja Och, och där ja. är ju ja, Efternamnet Wiklund Jag vet ju att en av poddlyssnarna <gallar> Kallar ju just det för Wiklund när man, när man gör den sexuella Sexuella akten Och så kan man inte hålla stånd utan en sig. <gallar> då, då fick han Wiklund Oj mm. Väl för mig Ja, ja det är ju det är våran ja, jag... som, har, som har myntat uttrycket Förstår, men jag har aldrig hört det faktiskt Vikland. Du har aldrig sagt det heller. Nej, jag brukar inte ha den. Jag brukar inte använda den boka <laughs> brukar aldrig ha. Det, är, det, är väl det finns inte. Nej, man har ju det är, det är stad, är stadig stadig mm. stadig. Stadig. Stadig nedåtgående. Eh, mm. nummer sju Frank Corrado. Det är något som en riktig jävla maffiasnubbe. Kaladenza det. Nummer fem Back. Mm. Sen har vi nummer sex Kalle Gjälvert Gjälvert är bra efternamn Ja Ganska roligt namn också Kalle mm. Ja. Då är vi inne på plats fem Aron Gagnon <laughs> Vad är det för jävla gäng? Det inte <laughs> Får inte positivt en med pinne mot Kristians <laughs> Vad är det för jävla gäng? Jag har hört det har vi Nej, jag trodde Nej, nej. Men det är ju un underbart. För... Bara några oh. på... gånger. Du... Du... Du, på... du sitter och kollar på paddan här på hur de ser ut. Men bara man dömer dem av, av namn och utseende. Jo, men vad är det för fel? I tidningen känner man igen något namn i hockeys ögon. Gagg och Gaggen. Du... Gagge. Tredje plats, Mikkel Agard han, måste, han är dansk Han måste ju ha mest an i allsvenskan, <laughs> i sitt efternamn ah, God. Agard Agard ja. Då är uppe på bronsplats Nummer tre, Daniel Sylvander mm. Sylen också kallad ja. Han var med förra året Sådär hur gammal är han? Ja, det är Förtäljens mm. 23 Okej. Andra plats i denna fantastiska lista Gustav Olhaver kan också, Man skulle kunna tro att På norska eller danska betyder det ölhävare Ja <laughs> Nummer 25 forward mm. Och på uh, En första plats Ohotad det har ju med nummer åtta Tobias Wiklund att göra, men vad säger som Hugo Styf? <laughs> <laughs> okay. då, då skulle du fylla i med bara fick ett jävla gäng ja. Men med Hugo Styf. Mm. Där. Nej. Nummer 37. Ja. ja. Och och men inte är helt ute och cykla så är en släkt med Per Styf. Mm. Dock inte släck mig i en av Men han, jag spelar handboll tillsammans med. Thomas Hockstein, ja. Eh, vad har han kallat? Tom, Dombo. Nej, Dombos. Jag tror det var Dombos. Tompa får, får, la <laughs> får, får, får rätt. Dumbo. <laughs> Dumbo. Dombos. Jag tror han inte kan vara Dombos. Känner du den där? Vad heter han? Jag hoppas att spelar fotboll imorgon. Fystren, nej. Det är ingenting jag känner igen. Nej. Jo, men det var den listan. Så jag har en lista till. Om mm. ja. du vill höra. På Fjellnerven Center så har du ju restaurang mm. Victory Guldbaren. Mm. Nu har jag listat min fem i topp på de bästa luncherna de serveras den här veckan. <hört> den här veckan. Okay. Och du får betygsätta nu för en egen smak från 1-5 till 5, vad du tycker om de här rätterna. Mm. Jag börjar på min femte plats. Jag ska se. Jag är det här fina grejen. Vi startar med köttfärslimpa med svampsås och rådörda lingon. Fyra. Vad mm. säger so, de här då? On På min fjärde plats. Pannbiff med yeah, löksky, potatispuré och rådörda lingon. Ja, det är fyra. Ja, Stark fyra ska jag säga. En liten ja. Tredje plats. En liten, en liten tveksamhet, men det kan ju vara fantastiskt. Röding med mesmör, dill och pressar potatis. Ja, hade det inte varit mesmör smör så hade jag sagt fem. Mm. Jag, har ätit, jag tror rödning Röding två gånger. Och, och båda gångerna var varit otroligt gott. Ja, det är ändå. fruktansvärt gott. Ja, men det får bli fem ändå man kan peta. Men det kan, det kanske. Ja, jag, jag vet att ska jag, jag, testa mesmör. Med jag, jag gillar, gillar mesmör Ja. Uh -huh. Jag gillar också det. Får... Men jag vet inte om Nej, exakt men rödliga så är det... Ja ja ja. En som du som när du det sitter som en caps. Jo men som när du sitter med en en pint Guinness. <laughs> en pint Guinness. Jag sitter fast i när man oh. Ja, men det är som att Tittar man på handen hem så, så sitter också ända. Ja. Och Jag vet inte vad det. är vet inte vad det med smörjarna. med ja. eh, på andra plats. Eh, så har vi pasta alfredo vad är det nu igen är kyckling. Ja, ah, jag vet inte riktigt, men det var det Michael Scott åt som 1000 innan han skulle springa det här 5 kilometers stödloppet uh -huh. för Rabies. Ja, det Aldefån två. Mm. Och så min första plats det bästa. Ja. Uh -huh. Stuva med makaroner med stekt kol. Ja, uh, tre. Tre. Ja, men det är lite alltså de här kötträtterna, det, de tycker jag är grymt goda. Men det där är lite mer så här så var jättejämnt. Ja men älskar. Är... Ja men köttbullar, slipor panbiff, det är som husmanskost. Ja, men falekorv, vad fan? Jo, och men jag, och pasta. jag saknar en sak... ja, sån. Alltså, jag tycker det är jättegott, men, men är inte så... jag tycker de andra är lite mer exklusiva. Ja, ja. Jag saknar jag skulle vilja lägga till tunna med stekfolk och råröra lingon. Lingonsylt är, Lings är fina grejer. Inte ketchup. Nej, du kör ingen ketchup. Nej, jag kör lingonsylt. Spännande, det har ja. gjort. Och det var jag alltså då på Restaurang Victory Guldbaren I veckans lunch Okej okay. Ja, jag har inte så mycket mer Jag tycker vi har tömt ut ja jag är lite... Säsongen 2021 För alla lyssnar så var jag lite dåligt förberedd Igen, yeah, men så, så kan det gå mm. Men jag kollade lite på truppen. Jag var inne på att göra någonting på den, men nu gjorde gjort ju du där redan. Men det... jag tänkte så att hur hur många namn jag kände igen. Nu mm. Det kan ju regna spinn ena handens fingrar. Kände du igen något? Nej. Ja, men förra året, Nej någon... men jag hade ju ingen koll på du... förra året. Okay. Det är det är lite. Liksom... koll på 79. Jag det har man börjar man. Ja. Börja bli så här gammstött. Börjar bli. är helt gammstött. Och man har ju 79-laget Och även de här tio, mitten på 70 Guld Ja det ska vara intressant Att se egentligen guldlaget 2007 Hur ja. man känner igen det Men vi kan, vi kan kanske en ja. kaffe Ja uh -huh. Mm, nu har du alltså 2007 truppen framför dig. Ja, och jag sa just att ärligt talat, den några jag inte känner igen kanske. Så jo, men du... Jag tror jag känner igen fler för då var jag riktigt liksom inne i det. Du tyckte det var skitkul liksom. Ja. Men så om att... du räknar upp ja. dem så ska jag säga hur många jag känner igen. Mikael sajkovski Nej. Karl Krishan. Ja. Mattias Timander. Ja. Hans Jonsson. Ja. Tomas Enström. Nej. Oskar Hedman, Ja. Anders Selin, han känner inte jag igen. Men... Anders Selin? <laughs> jag, jag, känner, jag känner, men det är inte rätt Anders Selin, jag känner ju ja, gamla Anders Selin från Kanske musikhuset. Jag. Ja, <laughs> det får du. Nej, vi räknar inte ens, jag känner inte Nej, han känner inte jag igen. Tobias Wiklund. Wiklund, nej. Det är ju han som, <laughs> det är han som du läste upp hans nyss. Var det samma? Ja. Som, som spelare... Ja, för han har kommit tillbaka nu, vet jag ja oh, Det är ja. inte styrf. Nej, nej, men då är så Jag skulle jag inte ha känt igen. Nej, men det är, det är precis samma nummer. Okay. Tommy Varg. Nej. Pierre Hedin. Pierre Hedin känner jag igen. Mm. Adam Andersson känner jag inte heller nej. igen. Niklas Öman nej. nej, inte jag väl. Niklas ja. Öhman? Och jag, tror... ja, jag känner alla alla. Men... Är det någon av... Tore eller Lasse Öhmans söner. Antalien. Vet du om de kommer ifrån? Nej. Du vet vilka det är? Ja, de är, det är ju sådana gamla 70-talets snubbar. De, Tidigt 70-tal, ja. Och så hade de, jag vet några söner, Jens Öhman, fanns det Jens ja, Mätlis ett tag, så var det min ålder typ. Lite du? Och farsan och morsan, de gick med dem i slutet på 60-talet. Jag tror så. att vi var hemma hos dem. Okay. Lasse Öhmans från Peter. Mm. Mattias Hellström. Nej. Per-Augus yeah. Justin Morrison. det no, yeah, yeah. Andreas Salomonsson. Ja. Yeah. Christian Kosela. Yeah. Peter Öberg. Nej. Yeah. Mikael Pettersson. Ja. rätt Mikael Pettersson? Det har två också. Ja, vi ser Jag fick inte rätt på Anders Lindsson. Oskar Sten. Ja. Yeah. Enström. Yeah. Han är med i Boden nu också, Tommy mm -hmm. Tror jag. Det finns en som är som är om det är samma. Här är Zdenek Blatny. Nej. Niklas Sundström. Ja. Niklas Skedin, känner inte igen. Nej. Miroslav Horava. Jo. Det är sonen till den här gamla storbacken på, 80-90-tal, 90-tal ja, Du har inte flyttat ner och Ja, just det, säger jag. Kommer du ihåg att Horava? jag känner ju namnet. Det var ju Peter Forsberg och den blev man tror att... Jag kan vara helt ut, ut och ja, tror, vi säger ja. att jag känner, ja. känner igen den. Andreas Molinder. Nej. Jo, Johan Nilsson. Nej. Svart Pärvadet. Mm. Eller även kallad Blackie. Blackie. <laughs> Magnus Kerstin. Nej. Robert Döme. Ja, jag känner igen. Ja, då var det. Alltså 14 av hur många som ingår i truppen, jag tror. Ja, det här var många. Två... 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 31. Johan Dahlberg stod också, sa det. Nej det, nej, det kunde jag det, nej, Men alltså 14 av 31, det ger ju ändå 45%. Det är bra. Det är faktiskt bra, det trodde jag inte att jag skulle kunna. Nej. Men, vad hette, för det var någon Finne som avgjorde på slutet i, I sista, som gjorde, i sista matchen. Det måste ju vara den här Christian Koosle i så fall. verkar kan det vara så? Kan det vara Kan det vara Det kanske jag vet. Ja. Säkerligen. Typ jag och han har koll på all den här statistik. Det är det dags för att lotta nästa? Nästa ämne? Ja. Vi har väl tönt ut? Ja, nu. Vi, har... vi, vi kan väl... ja Vi har väl mer Va, vad, tro, vad, tror du, hur, vad tror du om säsongen? snille spekulerar. snille spekulerar. Eh, ska jag säga att de kanske kommer... Eh, sjua? Mm. Vad säger du? Hur många lag är med förresten? Äh, 16. Nej, 12, 12 kanske. Till <skratt> och med. Här. Ja, men jag tror. Vi får jag se. tror faktiskt är, tror faktiskt det är ett bra läge att åka ur. 11 tror jag. den här starten. <skratt> <skratt> ja, men jag var optimistisk. Optimist, ja, det är du jag är optimistisk. Jag, jag, optimist. jag tror att du har sjunde plats. Ja. Sju och 11, Men va? vi får se. <skratt> ja, absolut, vi får se. Nu tycker jag att vi, att vi lottar. Och du har haft två ämnen i rad nu va? Ja, tre tror jag. Tre kanske till inte med. Och det är du som drar en lapp. Jag drog föran. Ja. Ämnet för nästa, nästa, nästa gång. gång är... Mycket, mycket äh. spännande. Ja. Mr Bean! Oh. Den, den var faktiskt det enda jag kom ihåg. Det känner jag. Det var det enda jag kom ihåg att jag skriver. Mr Bean? Ja, det är bra. Det, det, det är, i, det är i, i samma anda nästan som Kronblom. Och, nej, Kronblom är inte med, men Åsa är här. Ja. ja, det är bra. Ja, Mr Bean. Underbart. Pikan 91, eller typ. Nu ska vi inte gå hem sen på väg, men, men det kanske ligger något i det där. Då tackar vi för oss. Tack och hej. Ja, ciao.